Seguim a Ràdio Palafrugell, tornem a contactar amb la biblioteca per saber doncs, ara les activitats que tenen programades per aquesta segona quinzena del, del mes de, de juny. Tornem a parlar amb en Joan Soler. Bon dia, Joan. I explica-nos una miqueta, aquesta segona quinzena de, del mes de juny, que tenim preparat? Bon dia, gràcies per convidar-nos una vegada més. Sabem que sempre tenim moltes activitats. Acabem aquest curs escolar amb, amb molta empenta i ja comencem a carantar motors pel tema de l'estiu, perquè muntem el millor al punt de lectura de Calella, i ja estem preparant totes les activitats d'aquest estiu, no? que a més a més de calorós segur que podeu venir a la biblioteca a fer, a fer activitats. Bé, el dilluns 17 tenim la darrera sessió d'aquesta temporada del Club de Llegi Teatre fem una obra que fan al Teatre Nacional de Catalunya que és el Gran Mercado del Mundo dirigida per l'Albertí d'un autor molt clàssic com és en Calderón de la Barca un autor de, de, de, de, de l'època del, del barroc castellà i que eh, és important perquè realment ens explica una manera l'importància del mercat al món de com estava constituït aquest món del segle XVII, l'Europa del segle XVII i que té molts paral·lelismes eh, amb l'Europa actual amb tot el tema de les crisis i les confrontacions polítiques i el tema de, de, de la societat per tant us convidem a llegir aquesta dona de teatre i a que pugueu venir eh, al Club de Lectura per veure aquest paral·lelisme entre l'Europa del XVII i l'Europa del, del segle XXI Seguim amb un altre club de lectura, que és el, el del dijous 20 de juny, a la sala Polivalent de la Biblioteca, a les 7, també ens vindrà un catedràtic, que és en Jordi Gràcia, especialista en literatura, que ens parlarà d'un autor com és en José Donoso, que és un escriptor xilè, i d'un llibre, en lugar sin límites. Uh, quel Con de lectura està coordinat per, en, per en David Figuerola i us convidem a que vingueu, que és l'última sessió també de la temporada i val molt la pena escoltar en Jordi Gràcia pels coneixements que té en el món literari, en el món literari i, i val molt la pena. Per tant, us convidem. Uh, el divendres 21, a al pati de la biblioteca farem un acte una mica més festiu. Sabem que en aquest mes és el mes de les biblioteques en tenament d'origen i ens fem una activitat que és un espectacle per per adults que fan David Vila, en David Vila, que és un escriptor però també és un rapsoda, un, rap un orador, i farà contes i curiositats lingüístiques al voltant del món del vi. Acabarem la sessió al pati de la biblioteca amb un tastet de vins empordanesos per a aquells que els que os vogueu venir, esteu, esteu, convidats i us recomanem molt aquest rapsoda. L 'altra setmana el dimecres 26 també a dos quarts de vuit a la sala polivalent o al Pattin que ara no hem decidit vindran dos primeres espases com són l'escriptor Rafael Nadal i el gestor cultural el llibreter Guillem Tar Ribes que es presentaran el fi de l'italià a un diàleg entre entre ells dos que és aquest és el llibre que s'ha venut més per Sant Jordi en Rafael Nadal ja té una trajectòria en tot tema de llibres ja que és una novel·la històrica ambientada, si no recordo malament, a Caldes de Malavella sobre una tropa d'italians que un dia van arribar allà durant la, guerra, durant la Guerra Civil Molt recomanable també sentir en Rafael Nadal i totes les curiositats d'en Guillem de Ribes Per tant, també us convidem i acabem el mes amb una altra activitat per adults al Pati de la Biblioteca que fem juntament amb la nostra àrea de cultura, que és la, un liceu a la fresca, una òpera aquí al Pati de, al Pati de la Biblioteca que decorarem, decorarem adequadament, estil liceu, i serà l'òpera tosca del compositor talitat del XIX, eh, Giacomo Puccini, que ho recomanem molt i que actualment s'està passant al, a, al liceu. Tampoc m'he volgut oblidar dels més petits, eh, aquest dijous 20 de juny tenim a dos quarts de cinc, per als pares i mares de nens de menys de 0 a 3 anys, per, sobretot per nadons, un concert d'alquímia musical. Per tant, per aquells que tingueu nens petits, nadons, de 0 3 anys, pares, podeu venir a aquest concert musical d'alquímia eh, musical, que és, un, que és un grup, a les 4 i mitja, dos quarts de cinc, el dijous 20 de juny, aquí a la sala polivalent. Doncs, com, com és habitual, eh? sempre activitats per a tots els tipus de, de públics. Has anat comentant, Joan, doncs, que aneu posant el fi, no?, a el que seria la, la temporada, amb no? aquests clubs de, de llegir, amb el club de teatre. Com... Al final, a l'estiu també busqueu fer altres activitats, no? Ara ens comentaves que ja teniu en marxa, o oh, teniu en marxa, no, ja teniu en ment el tema de la viola del Platja, que es posarà en marxa ben aviat. Eh, al final, a l'estiu s'ha d'intentar donar un aire més fresc, no? Un altre tipus d'activitats. Sí, estem preparant ja la, tota l'agenda de l'estiu. A l'estiu, com sabeu, tenim el Biblioplatja a Tamariu, tenim el punt de lectura a Calella, on tot podem anar-hi, i el que és el Biblioplatja tenim una sèrie d'activitats. Per exemple, tenim els dijous que fem diferents tallers, tenim les converses que la farem el dia 24 de juny que ho estem, que ho estem eh, organitzant amb visgrau, i tenim un, un club de lectura que farem a Calella d'en Miquel Aguirre el 2 d'agost i una hora del conte que també sobre contes del mar que farem el 25 de juliol a Calella bé, ho estem perfilant i properament pues, ja us anunciarem tot el programari que tindrem de cares de cares a l'estiu Perfecte, doncs eh, nosaltres també ho anirem recordant eh, m'agradaria posar la mirada en aquest, eh, en aquest parell d'activitats de, de ja final de mes el divendres 21 amb aquest, amb aquest Biblioteques amb denominació d'origen bé, és també donar una, una volta més, no? sempre intentar doncs, doncs compaginar diverses eh, que no només fer activitats literàries o, o relacionades amb la literatura sinó també intentar donar una volta més i oferir a la, a la gent doncs eh, un incentiu d'un altre tipus perquè per s'apropi fin, fins aquí Uh, bueno, sabem que la literatura també és oralitat també és, és comunicació i aleshores el que, el que hem convidat és un, en David Vila que és un rap soda ell, ell explica els contes uh, a nivell a nivell oral no? d'una manera, sota contes, uh, contes per adults uh, i curiositats lingüístiques uh, pues d'una manera molt característica que és maco d'escoltar i, i de veure no? Aleshores convidem a la gent a que aquest dia es passi per la biblioteca i vegi aquesta literatura oral, no? aquesta manera de', de narrar tant al a, a nivell del cos com a nivell de, de, de, bueno, vocal a nivell vocal. Aleshores eh, actualment doncs, eh, hi, ha, hi ha varios rapsodes que estan fent coses en, en aquest nivell i que, bueno, és d'altra manera. I ho li donem un toc més, més lúdic, més d'espectacle, eh? i, bueno, que ens, que ens agrada molt, no? A vegades no tot és ha de ser d'una manera més seriosa, més metàudica, més cartesiana, no? També hi ha una manera més, més, més lúdica, mm -hmm. més d'esbarjo per fer-ho. I, d'altra banda, doncs, ja la darrera setmana amb aquestes dues activitats ben diferents, però que també, doncs, tindran el seu públic, doncs, com dèiem, eh? tenim aquí... Doncs la, tindrem la presència de Rafael Nadal a Premi Ramon Llull 2019 i també doncs, de Guillem Terribas persona molt reconeguda del món dels mitjans de comunicació, de la, de, de la literatura també i per tant doncs, serà una activitat que segurament s'omplirà doncs, també ja sigui a la sala polibranent o, o al pati no? estem també a les expenses del que passi amb la meteorologia sempre exacte, exacte. Uh, bueno, tenim un pati fantàstic que molt animat últimament i li volem una mica de vida i crec que hi ha alguna activitat que puguem fer al pati doncs serà fantàstic, per això ho convidem a tota la gent de Palafros i comarca que, que s'acosti i participi amb nosaltres i s'engresqui amb nosaltres en aquest tipus d'activitats Molt bé Joan, doncs nosaltres eh, ja ens acomidem per aquest mes de juny però seguirem en contacte amb vosaltres perquè com dèiem, ja aquesta mateixa setmana començarem a la Biblioplatja i d'altra banda, doncs, representem les activitats també del mes de juliol. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i convido a tothom que vingui, activitats i agafar llibres.